34. Nige utamra engedett, akár egy sérüléséből felgyógyult madarat. Ezzel a bizonyítványjal a hadsereg kinyilvánította, hogy készen állok a repülések megkezdésére apacs helikopteren. Illetve is. Volt még egy csavar a történetben. Még nem kezdhettem meg a repülést az apacs helikopteren, helyette be kellett ülnöm egy ablaktalan osztályterembe, és olvashattam az apacsokról. Arra gondoltam, lehet-e ennél bármi kegyetlenebb. Helikopterrel kecsegtettek, erre kapok egy rakásházi feladatot. Három hónapig tartott a tanfolyam, ez alatt kis híján begolyóztam. Esténként a tisztiszárnyban lévő cellaszerű szobámban. Próbáltam kiszellőztetni a fejemet, amikor testőrömmel vagy telefonon valamelyik haverommal beszélgettem. Felmerült bennem, hogy otthagyom a tanfolyamot. Sosem akartam apacsa repülni, mondtam, sértődöttem mindenkinek. Én a linkszel akartam repülni. Azt egyszerűbb lett volna megtanulni, és akkor hamarabb visszatérhettem volna a háborúba. A hat -test parancsnokom azonban félre söpörte ezt az elképzelést. Teljesen esélytelen, Harry. Miért ezredes úr? Mert szárazföldi hadműveleti tapasztalattal rendelkezik a felderítés területén, kiváló, előretolt repülésirányító volt, ráadásul remek pilóta, apacsom fog repülni. De az alapján, ahogy repülés, ahogyan a terepviszonyok alapján tájékozódik, bizonyossággal kijelenthetem, hogy maga erre termett. Még hogy erre termettem volna, a tanfolyam valóságos kínzás volt számomra. Mégis időben ott voltam minden nap. Megjelentem az apacs motorjainak részletes adatait tartalmazó gyűrűs iratrendezővel a kezemben, hallgattam az előadásokat, és keményen küzdöttem, hogy ne nyomjon el az álom. Megpróbáltam előcsalogatni elmémből mindazt, amit oktatóimtól, azaz Bullitól és Nagytól tanultam, az osztálytermet pedig egy, a föld felé zuhanó repülőként képzeltem el, ami felett vissza kell szereznem az uralmamat. Aztán egyik nap véget ért a tanfolyam. Közölték, végre valahára engedét kapok arra, hogy beszíjazhassam magam egy igazi apacsba, hogy a reptér betonyán taxizhassak. Most csak viccelnek, ugye? Azt mondták, csupán négy kiképzési alkalomról van szó. Négy alkalom taxizás Mint kiderült, a négy alkalom alig volt elegendő arra, hogy maradéktalanul elsajátíthassam a masszív gépmadára a taxizáshoz szükséges ismereteket. Miközben a járművel gurultam, úgy tűnt, mintha gólyalábakon imbojogna vagy zseléágyon csúszna. Akadtak pillanatok, amikor elgondolkodtam, hogy képes leszek-e egyáltalán valamikor taxizni. Talán itt véget is ér az egész utazás, mielőtt igazából elkezdődhetett volna. Szenvedéseimért részben az ülések elrendezését okoltam. A Firefly-ban és a Skirl-ben az oktató mindig a jobbomon foglalt helyet. Át tudott nyúlni, és azonnal korrigálhatta a hibáimat, vagy megmutathatta a helyes eljárást. Bully ráhelyezhette a kezét a kezelő szervekre, Nájcs nice pedig épp úgy működtethette a pedálokat, ahogyan én. Rájöttem, hogy életem során a legtöbbet az ilyen helyzetekben voltam képes megtanulni. Az átlagnál is jobban igényeltem egy vezető, egy guru, egy partner jelenlétét. Az apacsban azonban az oktató vagy elől és magassan, vagy pedig hátul és számomra láthatatlanul helyezkedett el. Teljesen magamra maradtam.